בראשית, פרק ד' והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר, ותלדת את קין, ותאמר, קניתי איש את אדוני, ותוסף ללדת את אחיו, את האבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ויחר לקין מאוד ויפלו פניו ויאמר ה' אל קין למה חרא לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב, שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשל בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר אדוני אל קין, אי הבל אחיך? ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי? ויאמר, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ועתה, ארור אתה מן האדמה, אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף ט' כוחה לך, נע ונד תהיה בארץ. ויומר קין אל אדוני, גדול עווני מנסו, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. ויומר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. ויסם אדוני לקין אות לבלתי הקות אותו כל מוצאו.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 ומתושאל ילד את למך. ויקח לו למך שתי נשים. שם האחת עדה, ושם השנית צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופש כינור ועוגב. וצילה, גם היא ילדה את תובל קין,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 ותקרא את שמו שט. כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם אדוני.